Köszönjük Olvastam az újságban, hogy az elmúlt két hétben, amíg nem beszélgettünk, nem tetszettek itten a fővárosban unatkozni, hát persze nézőpont, hogy unatkozni, nem unatkozni meg fővárosban, de minden esetre hírek vannak. Jelentőségüket próbálom majd önnel és kisabrussal is mérlegre rakni már azt követően, hogy magamban Csináltam egy ilyen kalkulációt, hogy mi fontos és mi fontos talán. Ahó! Itt vagyok. Wintermantel Zsolt, Fidesz-KDNP frakcióvezető közgyűlés. Beszélgessünk. Hát mégis ezt terveztük erre a fél órára. Nem voltam itthon, csak olvastam. Ön itthon volt? Itt volt? Igen. Mi fontos? Legalábbis ami önnek fontos. Csak minden fontos, nem akarok relativizálni, és na, megint nem fogunk egyetérteni abban, hogy mi... Hogy előre tudja? Fontos. Igen, hát a, a múltkori, legutóbbi, két ételezelőtti beszélgetésünkből az azért nagyon fejessállított. Mármint miért? Hát az, hogy, hogy nem nagyon gondoljuk ugyanazt fontosnak, hogy, hogy a kis Ambrussal is csak és kizárólag azért beszélt bizonyos témákkal, mert hogy én felvetettem, de az ott elhangzott dolgok azok... Elvaratlanul maradtak. Na mindegy, mert nem. Te... Megjelent egy négy oldalas, legalábbis nyomtatásban négy oldalas, meglehetősen alapos írás Szala annától a névszavában, ami az áhi, de a Lánchíddal kapcsolatos, mindaz, ami gyanúként megfogalmazódik, le lehet írva az összes gyanú, és leletírva az, hogy egyébként az, hogy ez a gyanú megalapozott, arra semmilyen bizonyíték nincs, és közben maga a történet húzva van, mint a rétestés, a, um, vannak történetek, ami iránt az ember menet közben elveszti az érdeklődését, különös tekintetel arra, hogyha nem talál benne fogóckodót. É, ritkán szoktam ilyet mondani, de hagyhanyagoljuk szalajannát. É, ugyanis én a Lánci tügyben, én személyesen, neki személyesen írtam egy e-mailt, amelyben elküldtem a közfejlesztések tanácsának azt a megállapodását, amely rendelkezik annak a 6 milliárdról, amit a kormány vállalt, és annak feltételői forgalmi rendet mert hogy az egyik cikkében nem az egyikben, hanem újra és újra rendszeresen azt írja, hogy a kormány még mindig nem adta oda az tényszerűen igaz, csak nem teszi hozzá a mondat másik felét, hogy egyébként karácsonyi mind a mai napig nem tartják be azt a megállapodást, ami alapján egyébként ez a támogatás járna ezt teljesen figyelmen kívül hagyta és egy egészen más témában egy Viszont kérd, egy kérdést tett föl nekem, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem szeretnék Szalai Annáról és munkásságáról beszélni. Nem tartom őt az újságírók közé. Ön, egyszerűen az egyetlen egy dologgal azért valaki csak nem játszhatja el önnél a bizalmat. Hát dehogyis nem, egészen addig, amíg helyre nem állítja. Könnyen lehetséges, hogy ő azt. Azért, hogy ha ön valakinek kölcsön, az megígéri, hogy visszadja, nem adja vissza újra ad neki kölcsön, egészen addig, amíg nem tisztázzák és nevezik, hogy akkor mi történt, nem kapja vissza a pénzét, stb. Hát ne vicceljünk már. Jó, hát én ezt a történetet egy pár szornál átvettem kezemben egyébként a közfejlesztések tanácsának papírjaival, külön tekintettel arra, hogy annak idején fürjes balázsal erről rendszeresen beszélgettünk. Ővele ugye erről már nem lehet beszélgetni, azt követően pedig a felek. Kölcsönösen másféleképpen értelmezték mindazt, ami a Lánchiddal kapcsolatos, és itt aztán megállt a tudományom. Az meg ugye, hogy önök itt együtt lennének, és azt mondanám, hogy egyszer is mindenkorra tisztázzuk, arra eddig nem került sor. De nem fogjuk tisztázni. én is beszéltem, ő, ő, én, ő négy szemköszi beszélgetésen is másképp értelmezni, tehát most ez a nincsen probléma. probléma azzal van, hogy egyébként van két különböző, határozat, vagy megállapodás, vagy, vagy jegyzőkönyv, teljesen mindegy minek nevezzük, az egyik rendelkezik a láncidról, és arról, hogy majd közösen a forgalmi rendet áttekintjük, és a másik meg rendelkezik arról, hogy a 6 milliárd folyosításra az eredeti forgalmi rend a maximum 18 hónapos gépjármű forgalmi korlátozása feltétele az egyik nem teljesült, mert nem állt vissza a forgalmi rend, tehát a 6 milliárd jelen pillanatban nem járt, és közösen nem lett megállapítva a forgalmi rend. egyébként karályán... Nincs előttem a szöveg, ennek az értelmezésében volt vita, hogy a forgalmi rendet hogyan kell értelmezni, de az a kérdés, hogy nekünk vajon a Lánchid olyan lesz, mint Állitak Székely Gábornál volt, mert a szerencsejáték valamikor ő hogy hogyha volt egy probléma 1513-ban, akkor 1514-ről már nem lehetett beszélni, mert 13-nál elakadtak. A láncid, emlékezzem vissza, én elmondtam sokszor, az én értelmezésem szerint, ez szigorúan a személyes véleményem, a láncid ügyet, Krácsingegély egy politikai tereptárgyás, sajnos, hogy ezt kell politikai tereptárgyát tették. Az egész kommunikáció, én szerintem a forgalmi rend is tudatosan lett középpontba helyezve ezzel összefüggésben a 6 milliárd, hogy folyamatosan ostorozni lehessen a kormányt. Ha itt egy minimálisan egy picivel is több jó szándék, és valóban az ügy megoldása lett volna a főváros és a Karácsony Gergely részéről, akkor ez az ügy egyrészt asztalra sem került volna, másrészt réges régen túl lehetnénk mindenen. Ez szerintem egy politikai terepály, egy tudatosan fölépített kommunikációs eszköz Karácsony Gergely teljes fővárosi politikájának alátámasztásához szolgáló létesítmény. Én ezt értem, de most mi ketten ezügyben mit fogunk tudni tenni Semmit. Még? nagy semmi. Megszemléltük ezt a tereptárgyat. Azt kérdezem, hogy mi az, ami az elmúlt két hétben ön szerint fontos volt, van, lesz? Nem félve merem kimondani, mert. Ő meg nem mondja félve, könyörül. Mert két, két héttelőzetse volt fontos, én szerintem nagyon fontos, hogy a fővárosi közösség... Azért mert, azért, mert időnként a dolgokat másféleképpen látjuk, abból még nem következik, hogy ez, ez ilyen mértékben nyomná. Tehát. Új, úgy csinál, mintha én egyébként soha nem hagynám önt kivontakozni, legfeljebb van olyan, hogy másról beszélünk. Előfordul, hogy Kisambrussal másról beszélek, miközben azt, amit egyébként a magyar nemzet megírt, hogy milyen válaszokat adott a kérdés. Azt ebben a formában senki nem tette föl neki, de önnek ez se elég. Egyelőre még nem vagyok Fidesz tag, és ennek következtében nem tudok, mint Fidesz kádere eljárni, beleértve, hogy más párt kádereként sem tudok eljárni. Nem állítom, hogy fizikailag rettegek, én csak... <síl> Azért ez jó ér már értekeztem erről ezzel a félmondatos ö, ne féljen, mert. mi az ami fontos? én szerintem nagyon-nagyon fontos hogy Walter Katalin a BKK vezérigazgató mind a mai napig pozíciójában lehet én szerintem, hogyha ezt ö, a szöveget magának bármelyik kormánytag ö, de még akár csak minisztériumi, a területért felelős magasbeosztási vezető engedte volna meg magának itt már itt, itt már, már, újabb jogol, jogállamisági eljárásért tüntetne Donát Anna az Európa Parlamentbe. E, bár Lehet, hogy -e ez, ez a, történe... egy kordont, vagy épp elbontottak volna egy kordont az illetékes. Ugye itt arról van szó, hogy vágásélet élet Pulykához hasonlította az utasokat egy szövegben, amit a adott alkalommal senki nem kifogásolt, később szembesítették vele, elnézésként, de nem tagadta, hogy mondott. Ilyet felajánlotta a lemondását, ugye ő a BKK vezérigazgatója, amit Karácsony Gergely nem fogadott el. A kérdés az, és erre egyenes őszinte válasz várok, igen vagy nem, lehet ezt a történetet önmagában szemlélni, vagy csak Donát Anna, Vinyánszky, Attila és Novák Katalin összefüggésében, mert ha az utóbbi van, amit tudomásul veszek, ha ezt mondja, akkor ez megint egy rétes lesz, ha nem, azt is tudomásul veszem, az érdekes lesz, mert ugye akkor az környezetéből, nem szöveg környezetéből, hanem a hazai környezetéből lesz kiragadva, és akkor azt úgy lehet megnézni, így aztán várom a válaszát, melyik, melyik módozatlan lesz nem lehet önállóan értékelni. Tudom, hogy ezt a választ várta, nem lehet önállóan értékelni ezeket a mondatokat. Akkor rendben van, akkor azt kérdezem öntől, hogy bal és jobb oldal kölcsönösen, vagy kormánypárt és ellenzék, vagy fradi és újpest kölcsönösen el fogja -e mondani mind azt a történetet 1513-ig visszamenőleg, amikor a másik félnél valaki nem mondott le hasonló esetben, és akkor ennek a történetnek itt gyakorlatilag egy olyan helyzete lesz, amiben nem lehet ítéletet hozni, mert hogy nem Walter Kataliról lesz szó, hanem egy háborús helyzetről, ami éppen ma ez van, holnap meg az lesz, béke soha. Szerintem, szerintem világos lesz, hogy, hogy miért gondolom, hogy nem lehet kiragadni, hogyha egy-két mondatot mondhatok ebben a Ugye ez a történet, ez nem önmagában való. Ez onnan indult, hogy a BKK Sutyomban előzetes konzultáció és előzetes tájékoztatás nélkül járattitkítást vezetett be. Főpolgármester úr, bement a tévébe, belenézett nagy kerek szemekkel a kamerába, és belehazudott a Budapest arcába, hogy nincs járatritkítás. Majd amikor szembesítették, hogy igenis bizonyos viszonylatokon a reggeli csúcsban utaslemaradások vannak a buszokról, akkor elkezdett arról hadoválni, hogy hát menetrendi átcsoportosítás van, ami azt jelenti, hogy módosítják a menetrendet, hol sűrítik, hol ritkítják, stb. Amikor kiderül, hogy az, az egész nincsen, csak és kizárólag ritkítás van, akkor Walter Katalin menteni a mentetőt, összehívta eredetileg a baráti sajtót. Ebből is látszik, hogy én nem vagyok azt, hiszen én nem voltam ott. Ezt nagy, ez, ez nagyjából akár még bizonyítani is t -t -t -t tudnánk, aztán ha jól tudom, mivel ez kiszivárgott, talán a, magyar nem, talán a magyar nemzet is jelen volt, vagy elindultak oda, aztán bejutott. Akkor a baráti a sajtót szétom. szélesen kell értelmezni de azért mondom, hogy eredetileg annak szánták, tehát hivatalos meghívót nem kaptak, de hát, hogy ez is egy kisvilág, kis szakma, tudódott a történet, és megpróbáltak eljutni, ezt most megmondom hogy lehet, hogy nem is kellett volna belekezdeni a mondatba, hogy bejutottak, vagy nem jutottak, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy menteni akartam menthetőt, és egy viszonylagos, biztonságos környezetben, a saját székházában feltehetően a saját tárgyalótermében egy kicsit szabadabbul kiömlött belőle az igazi énye. De az, ez igazi énye, tehát ezt is figyeljen, hányszor fordult olyan elő, hogy ön előgaloppíroztam magát, vagy én elgaloppíroztam magam, és sose gondoltam, hogy ez az igazi énje, mert én nagyjából látom, hogy mi az ön igazi énje. Tehát ez mi a... szükség van most azt mondani Walter Kataléra, aki egyébként mondott, egy oltári nagy baromságot. Tehát azért ezt nem mentegessük. ez úgy sértő, ahogy van, ezt abban a pillanatban kell korrigálni, vagy ott valakinek szólni neki, hogy figyelj ebből botrány lesz. Ez egy lakadté lett volna szükség, de lakadté nem voltad, de hogy ez az igazi élje. Tehát, miért mondja ezt? Azért, mert az embernek sok énye van, és ebben a tekintetben, mint a közösségi közlekedésért felelős beosztású vezető, amikor az járatvitkításokról van szó, ami az utasokat érint, és az utasokat vágásérett pulykának hasonlítja, akkor ebben az ügyben az ő általa vezetett cég és az, a, az általa ö, ö, nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő közönségről ő így gondolkozik. Ez nem egy rossz vitt, amit lehet széreérteni, vagy nem odavaló, vagy, vagy, vagy, vagy ez egy olyan hasonlat, ez egy olyan e, gondolkodásmód, ami, ami ő kellene. Magyarul ebből azt következik, hogy amikor elnézést kért, ön azt nem vette komolyan, mert valójában azt gondolta, hogy ő csak korrigálja azt, amit korrigálnia kell, mert ő egyébként permanensen így gondolkodik, és amikor másféleképpen fogalmaz, akkor udvarias mert ez az igazi énje, ahogy most beszélt. Én nem, bocsánat, mert ennyi, ennyi szubjektivitás és tapasztalat meg elmúlt évek a hátam mögött, én nem, nem tudtam ezt komolyan venni, pontosan azért, mert, mert ez nem egy elszólás. Tehát nem az van, hogy valaki a beszélgetés hevébe elkáromkodja magát, mert ilyen is van, azért is lehet elnézést kérni, lehet az adott esetben egy társaságban, vacsora vagy egy kiállítás megnyit. Oké, okay, rendben van egyébként. Én nem azt gondolom, hogy Walter a... Katalin azzal a két dologgal, amit ön összefüggésben hozott, méltóvá vált arra, hogy eltávolítsák a posztjáról. Önként, vagy nem önként felajánlotta a lemondását. Rosszul tette e, Gergely, hogy ezt nem fogadta. Abszolút nem tette, teljesen. Ezzel magára vállalta, hogy ő is egyetért ezzel a gondolkodásmóddal, ezekkel a szavakkal, Illetőleg azzal, ami a járat ritkitást illeti. És azzal, amit. A, és, és ebből látom. Hajlok egyébként arra, hogy amit ön mond, az. Tehát nem tudom, hogy sose voltam ilyen helyzetben. Ha most eltekintek, nem tudom, mitől tekintek el. Ha az, ha az a kérdés, hogy mondjak hogy szerintem e, igaza van-e, vagy sem, és el kellett volna -e fogadni a lemondását. Én ma csütörtök reggel, 318 nyolc környékén, azt gondolom, hogy önnek igaza van. És ha nagyon gonosz akarok lenne, akkor egy óra múlva meg azt fogja mondani, hogy Kisambusnak van igaza, hogy nem kellett volna. Ezt, figyeljet, ez, ez, ez, ez, ezen a módon nem fogunk tudni beszélni. Tehát, hogyha ön azt tapasztalta az én tevékenységem során, hogy én két kulacsos politikát folytatok, amiben mást mondok önnek, és mást mondok kis Ambrusnak, ne haragudjon, ezt most vagy visszavonja, vagy a jövő héten fogjuk folytatni, vagy átgondolhatja azt, hogy akarja -e velem folytatni, mert ezt egyébként büntetlenül azért, mert ön most éppen ebben a hangulatban van, Mondja már meg nekem, hogy hányszor fordult, olyan volt, hogy másról beszéltem, de az, hogy másképp fogalmaztam, vagy más véleményen volt önnel, mint kisamrussal, erre mondjon egy példát, vagy vonja vissza. Én most itt elhallgatok, nem is megsértődve, csak azért van egy, van egy önérzetem. Tehát azért mindennek van, teteje, Aja. Szerintem itt most elgaloppíroztam magát, lehet, hogy előjött az igaz én fogalmam nincs, én azt gondolom, hogy nem, ez a politikai felforrósodott hangulat, de én ennek a politikai felforrósodott hangulatnak nem voltam, nem vagyok, és nem leszek része, és akcelerátora se. Dönts el, hogy mit csinál ezzel a helyzettel, amit mondott. Egyrészt én feltételezem önről, hogy az információk befogadására alkalmas, és, az információ, és a befogadott információk feldolgozására alkalmas. Tehát én még azt a nyitottságot is feltételezem önről, hogy ezzel a helyzettel kapcsolatban is tud adott esetben kisamrus olyanokat mondani, ami mi a revidiálja nekem mondott álláspontját. Ez szerintem nem két tudacsosság, de teljesen mindegy. De mivel konkrét példát várt, én ugyanazt tudom visszaidézni, ami három héttel ezelőtt történt, hogy Kis Ambrus számára azt a mondatot engedte következmények nélkül elmondani az ön műsorában, hogy egyébként meg kell nézni a láncid felújításával a két számot, és karácsony esetében ez kevesebb, és nyitva maradt az a kérdés, hogy persze, hogy kevesebb, mert nem volt benne a váralagút felújítása, és nem volt benne a Széchenyi tér és a villamos alagút felújítása, és összességében a láncid projekt elvégzése pedig 5 milliárd forintot többbe került. Én azt gondolom, hogy hogy ezek olyan dolgok, amiket az ember, hogyha van egyfajta őszinte kapcsolat e, riporter és beszélgetőtárs, vagy, vagy műsorvezető és, és kérdezet között, akkor ezt, e, akkor ezt szóvá lehetett. Ahogy annól is szóvá tettem, most pedig elmondtam azt, hogy, hogy igen, ez a, ez a helyzet is olyan lesz, hogy kimagyarázható lehet, el lehet mondani, hogy most fél évvel a választás előtt már nem szabad beavatni ilyen szinten vezetői pozíciókba, és akkor majd azzal fog egyetérni, hogy valóban fél, sőt nem fél évvel, négy hónappal a választás előtt már ilyet nem szabad csinálni. Ellenben az én véleményem az, hogy igen, ha ilyen hibát követel valaki, akkor azzal, hogyha a vezető érintetlenül, tehát a politikai vezető érintetlenül hagyja azt az embert, aki így beszélget, így beszél Budapest utazóközönségéről, akkor azzal magára vállalja ezt a szemletet, és nem hozom be azt a politikai vonalat hogy egyébként Walter Katalin sorsáról nem is Karácsony dönt, hanem Bajnai Gorda és mert ezen megint új a nyitok. Én most itt az emberi szakmai hozzáállásbeli kérdésről beszéltem. Eztem, nem ezt mondta. Azt mondta, hogy én más véleményen vagyok annak függvényében, hogy önnel. ön most azt mondja, hogy olyasmire nem kérdeztem rá, amire ön rákérdezett volna ezt tudomásra veszem, különös tekintettel arra, hogy egészen másról akartam beszélgetni, semmire nem kérdeztem rá, feltettem azt a három kérdést, amit ön föltett, és arra a három kérdésre meghallgattam a választ. Ezt követően egyikkel kapcsolatban, nincs még egy ember, aki ezt a szívességet önnek megtette volna, azon a beleértve, hogy ilyen lehetősége van, és most nem elég, hogy nem... Örül annak, hogy én ezt a három kérdését föltettem, amit egyébként lehetséges, hogy önök szobát mélyén is megbeszéltek, de arról beszél, hogy én egyébként más véleményen vagyok, hol a semmilyen véleményen nem vagyok. Föltettem három kérdést, és egyébként pedig meghallgatom önöket külön-külön, és arra nincs módom, hogy amikor ez elhangzik, akkor megkérdezem a Kisambrus véleményét, vagy amikor Kisambrus elmondja, akkor önt meghallgassam, mert nem egy térben és egy időben vannak. Ennyi. Én Ezt szükség... egyetlen egy módon lehet megszüntetni: vagy nem beszélek egyikőjükkel se, vagy csak az egyikőjükkel beszélgetek, vagy egy térben beszélgetek mind a kettővel. Ebben a múltkor már egyetértettünk, hogy egy bármilyen okból, szívességből, alázatból, megfelelni akarásból teljesen mindegy, nem kívánt részt törlendő, kérdés, amire egy adott válasz, igazságtartalma, súlyosan sérülő igazságtartalma nincsen elvarva, az adott esetben rosszabb, mint ha fölcsedettük volna a kérdést. Itt a visszakavarodva, kanyarodva oda onnan indultunk, csak azért, hogy el tudja fogadni az én értelmezésemet. Én annyi, mely aztán utána eldöntetni, mint műsorvezető akkor jövő héten folytatjuk, vagy most. Én annyit mondtam, Hogyha, mert azt mondta, ugye, hogy az én álláspontomat ebben az esetben e, hajlamosabb lenne e, elfogadni. Én annyit mondtam is, hogy lehet, hogy egy óra múlva pedig kisambus álláspontját fogja elfogadni, és nem ezt mondta, is, nem ezt mondta. Visszahallgatjuk aztán. Hát visszahallgatjuk, most nem fog megkérdezni a kurtácsot, mert tehát ez, ez meglehetősen meg bonyolult. tudjuk hallgatni, András? Nem hiszem. Melyiket. Hát amit elhangzott, hogy én más véleményen vagyok, vagy másfele, tehát hogy hogy amit most beszéltetek, akkor kéne visszakeresni. Mm -hmm. ah, Jó, hát ez nem fog menni, ezt, ezt majd ut ut utóla fogjuk megtenni. Lendem. Akkor mi a fontos ön szerint az elmúlt két hétben, ami nem... Ö... Hát most mondtam, hogy én nem voltam itt hát hanem én örebb voltam... Igen, hát de most, én, kérdezik. én kérdezik. Egyébként, elmondom, hogy teljesen érdekes módon dobja föl nekem a, a YouTube a különböző podcastjait, és nekem tegnap este földobta az Ungár Péterest, és, és azt ö, megnéztem. Pár több mint egy óra volt, és végignéztem. Hogy tetszett? És abból tudom, hogy, hogy, hogy nem volt itt, most. És ha ez a story most volt, és jó figyeltem, akkor azt is tudom, hogy hol volt. Igen, igen, Stockholmban voltam. Igen, igen, igen, igen, igen. igen. Ö, mivel végignéztem, és a mai világban azért több mint egy és negyed óránál is hosszabb, ha jól emlékszem, ö, beszélgetést az ember, akkor hallgat végig, hogyha abban folyamatosan érzi a, a jó értelembű feszültséget, és, a, és, és akkor mindig várja, hogy akkor a következő két percben mi lesz. Úgyhogy én azt szerintem önmagára beszéljünk, és nem, akkor nem vagyok egy ilyen nagy szembezicsérős, de érdekes beszélgetés. Nagyon érdekes én... riporttal. Ér... Ráadásul hozzá kell tennem, hogy valami ismeretlenokból az ungár eddig folyamatosan nemet mondott, de ilyen, ilyen, ilyen, tehát ilyen, ilyen nem, nem, nem, nem, nem. Uh, és akkor írtam neki, felolvasom magának, hogy mit, mit írtam neked, ilyen szokásos módon, ahogy a héten írtam a gyurcsáinak is, és vele is uh, váltottam eszmét, azt írtam az ungárnak, azt mondja, pedig folyamatosan azt írt, hogy nem szeretnék erről és ott nyilatkozni. Nem szeretnék nyilatkozni, nem szeretnék nyilatkozni. Um és akkor azt írtam neki január 22-én, 11 óra 18 perckor. Szerintem az életem folyamán utoljára hívom a Kejfe Jancsi szívű podcast műsoromba, miközben fogalmam sincs, hogy eddigi visszautasítások mögött mi húzódott a János, amire remélem, hogy nem e, sértek levértitkot különösen hittetre, szerintem már mondtam. Az volt a válasz, hogy mikorra. Na most egy ilyen nyílt életől teljesen oda voltam. Tehát, hogy de nem arról volt, hogy mi a téma, mikorra, és akkor... Engem egyébként is nagyon foglalkoztatott a legkülönbözőbb szempontból az Ungár. tehát mint ember. De ő nagyon jól tudja, hogy ön is foglalkoztatott. Az összes gyereke, a kutyája, a felesége, a testvére, a foglalkozása, az apja foglalkozása. Hát azért annak idején, amikor mi együttműködtünk, azért abban volt nem kevés személyes érdeklődés. Én még azt is hittem dőre módon, hogy én majd meglátogatom egyszer Balató lellén, nekem állandóan ilyen, ilyen, ilyen hubortos elképzeléseim vannak azok az emberekkel kapcsolatban, eh, akikkel egyébként gyakran beszélgetek, aztán úgy ülök segre, mint például ma reggel itt hirtelen önnel, de önnel még beszélgetek. De vannak-e szabarak, akik eltűntek a sűrű ködben mint a Lázár János, az Elsimon. Eh, Mindenkinek valószínűleg megvan a maga oka, tehát hogy ez mennyire nem olyan. Elmesélhet magának valamit. Látja? Igen. Nekem Stockholmban, elmondhatom? Persze. Nekem Stockholmban három nő ismerősöm van. Az egyiken jártam, a másik egy... E egy gyerekkori szerelmem volt, aki elérhetetlen volt, aztán később egy relatíve szoros barátság alakult ki, egy igazi barátság, ami azért ment tönkre, mert elolvasta az egyik könyvemben azt, amit róla írtam, nem felismerhetően, de ő magára ismert, és azt nem bocsájtotta meg nekem, hogy ez aprópó volt, vagy sem, nem tudom, mert aztán később soha uh, még a langyosság is eljutott jutott el a kapcsolatunk, a harmadik pedig egy nő, aki tetszett nekem, de semmi közünk nem volt egymáshoz, és a barátnőm szerint, akit egyébként ebbe beavattam, tehát nem titokban tettem, utólag mind a háromnak írtam egy messenger üzenetet, hogy voltam Stokholmban, és hogy ez milyen kurva jó hely. A barátnőm nem egészen értette, hogy ennek mi értelme van utólag. Én sok szempontból így működöm, nem volt ezt, kíváncsi voltam, hogy hogy reagálnak, aki ez a legszorosabb fűzött, azt küldte a legneutrálisabb választ. Aki vele a leghosszabb kapcsolatom volt, de a könyv miatt tönkrement, az egyedül azt kérdeztem meg, hogy milyen volt az opera előadás. pedig arról írtam neki, hogy mennyi minden járt vele kapcsolatban a fejemben. Ez föl is olvasom ennek. Azt írtam V. Juditnak, hogy... fura volt Stockholmban. ott laksz, de már nem beszélgetünk. Ezt írtam, sok azt írta, hogy itt voltál, én meg azt írtam, hogy ott biza, nagyon sokszor sokat gondoltam rád, jól éreztük magunkat, kurvára, klassz hely, még az operában is voltunk, Don Giovanni, örülök, jó volt az előadás? Minden jó volt, és aztán egy ilyen hüvelykúj. És, a leg, és ez egyetlen lány, aki ez a legkevesebb dolog kötött, ő írta azt, hogy miért nem hívtam fel, és hogy akkor majd legközelebb találkozunk, és ez annyiban vonatkozik a lázára és az első hogy az ismerettségek egyébként hogy el tudnak fogyni, miközben az ember azt gondolja, hogy ezeket valahogy, tehát rájuk tud lépni, mint valami nem tudom mire, ami elviseli őt, bent a súlyát. Könnyen lehetséges, hogy én ugyanígy vagyok másokkal, csak azok nem küldenek rá milyen álságos vagy nem álságos messenger üzenetet, és ez jutott az eszembe. Hát, Érthető, amit mondtam? Önmagában sem tudom ezt értelmezni, Én nyilvánvalóan, amit mondott érthető, hogy emögött mi van ki, hogyan reagál le dolgokat, ki miért vállal el egy interjút, miért takad meg egy folyamatos interjú, hogy ennek is nagy dinamikája lehet. Én De vannak barátai, vagy önhöz közel álló emberek, akik eltűntek a ködben, ki tudja miért utánuk nyúlt, vagy ön, ők nyúltak ön utána, és aztán az mégis egy üres marokú volt, tehát nem, fog, nem fogott semmit? Mind, mindegyikre van példa. Vol, volt olyan, hogy, hogy eltávolodás volt, aztán újra, vannak olyan, akik azóta is van kapcsolat, de mégis egy más típusú társaságok összetétele is megváltozik, átfedések vannak, aztán átalakul. Hát ugye az embernek vannak gyerekei, annak uh, osztálytársai, akiknek a szüleiből adott esetben átmeneti, még ha csak felületes, de néha meg mélyebb barátságok alakulnak ki, aztán azok is megszűnnek, aztán újak jönnek, az ember új helyzetbe keveredik, megismer munkatársakat, akikből egyébként közellegbi viszony lesz. Tehát, hogy, hogy ez, persze ennek a dinamikája azért. Hát, és az érthető. És azt, hogy Junkár Péter pedig most elvállalta, aminek én, én örülök, mert most el tudtam tölteni egy és negyed órát egy, egy érdekes műsor megtekintésével, másrészt megérteni vérem a logikáját, mert az LNP most mutatja úgy igazán először legalábbis, amióta Ungár Péter ebben a pártban meghatározó személyiség, hogy van valamiféle részleges önállóságot akar mutatni, és nyilván ennek a lehető leghelye, legtöbb helyen kell ö, ö, hangot és teret adni. De számomra egyébként nagyon furcsa, hogy, hogy most helyenként ö, akarnak önálló jelölteket állítani. A adott esetben most nem tudom, hogy lesz e belőle valami, vagy sem főpolgármester jelöltet. Másik helyen meg mindenféle probléma nélkül. Így van ez a 11. keletben, ez mondja, ez nem került a terapi beszélgetésbe, a 11. keletben így lett. Igen. Hát de mennyire érdekes egyébként, hogy Kanász Nagy Máté, aki Újpesten volt a pármester. <gül> most akkor Újpest... hirtelen... Most éppen a 13. Ma kerületben lesz polgármester. Tehát, hogyha az LMP komolyan gondolja, akkor miért nem Újpesten indít egy Újpestről származó, vagy legalábbis itt korábban politikai gyökerekkel itt rendelkező, ha csak felületes is picit. Nem, teljesen igaza van. Ezt is meg lehetett volna kérdezni. Nem tudom, hogy lesz-e folytatás. Addigra biztos, hogy ez meghaladja az időt. de ezek teljesen jogos felvetések. Maradjunk abban, hogy én mindentől függetlenül meg fogom nézni, hogy mi volt a mai beszélgetésünk konfliktusa, hogy az a mondat hogy volt. Én nem gondolnám most ebben a pillanatban, hogy emiatt nekünk a jövő héten nem kéne beszélgetnünk. Tegyük el most ezt egy hétre, meghallgatjuk azt előtte-utána egy-egy percet, és aztán mind a ketten vonjuk le az abból való következtetés négy szemközt műsorban, ahogy akarjuk. Um... Meghall Meghallgatás nélkül is egyetlen egyet egészen bizonyosan elfogadhat tőlem, ártó vagy bántó szándékom nem volt. Ezt elhiszem. Hogy hang, hangos, ez, ez, ezzel együtt ott valami felhorgat bennem, és azért ez általában. Igen, az... annak, annak erősen hangot is adott. De mondom, jó, jó ezt, hogyha visszajön. Hát csak azért ismeri, hogy ha, ha tényleg úgy van, ami alapján önnek jogos volt a felvetés, akkor nekem is van tanulnivalón belőle. Hogy tanulni nincs? Nem, nem, nem, az nem tanulnivaló. Hogy is, nem egy közszereplőnek nyilvános beszélgetés alapján úgy kell fogalmazni, hogy a lehető legpontosabban értsék azt, hogy ő mire gondolt. Akár a műsorvezető, riporter, akár a hallgató. Köszönöm a rendelkezésre, állás, jövő héten ugyanígy. További szép napot. Viszont kívánok. Gondolom, hogy valaki telefonáljon, van még két perc, György Evis Benedekig. Nem is tudom a telefonszámot. 253 88 12 Régen ilyenkor? Két ember van hozzám igazán közel, az egyik azt írta, hogy igazad volt, félrejthetően fogalmazott utána jól magyarázta meg. Jó reggelt! Maga a szokott telefonáló, aki zavarja az adást, de véleménye nincs? Jé. Yeah. van a hang, András? Yeah. Gyorgy beledek következik, majd ha hozzájutok. Jó reggelt vezérigazgató, lehet? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mint azt a Wintermontel Zsoltál folytatott beszélgetésből is lehetett tapasztalni, igazoltam voltam távol a legutóbbi nagyhorderejű bejelentéseket tartalmazó sajtótájékoztatótól. Ezt az összes érintettel előtte közöltem. Támogatott tartalmat hallanak, látnak. Úgyhogy ezért elnézést kérek, igyekszem a programomat mindig úgy igazítani, hogy. Bár volt, voltam már olyan Városliget rendezvényen, ahol nem tudtam, hogy nekem mi a dolgom. Tehát amikor például a zeneházába fölvitték azt a falat, ami lent volt, és azt, ugyanazt kiállították fönt, akkor oda elmentem, ott olyan bátortalanul sétáltam, amit te jól ismersz, kikerültem mindenkit, hogy ne kelljen beszélgetni, megállapítottam, hogy tapasztaltam azt, amit tapasztalnom kellett, és eljöttem, sajnos nem voltál ott, így a jelenléti ívet, a képzeletbeli jelenléti ívet nem állt módonban aláírni. Igen, a zeneháza ugye teljesen önálló életet él mostanra, úgyhogy nem minden rendet a részt venni, még csak nem is tudom minden koncertjüket meghallgatni, ami külön szomorúsággal tölt el, de azért továbbra is 24 órából áll egy nap nekem is, úgyhogy nem tudok mindegyiket ott lenni. Hadd hát tegyen fel így pacekban a kérdést, hogy én jól érzékelem-e hogy neked írom a dalt kiállítással kapcsolatban, már azt követően, hogy elbontották, ugye a kiállítás talán tegnap, vagy tegnap előtt zárt be. Korábban felvetődött, hogy ez Debrecenben megy, vagy nem tudom hova megy, de most úgy tűnik, mintha nem menne se hova se. Én is úgy tudom, hogy a Debreceni megállapodás az most egyelőre jegen is se került valami oknál fogva, ez nem a háza oldaláról van, hanem... Debrecenben ö, valamilyen másik utazókiállítás érkezik oda, ahova ez az időszaki kiállítás költözött volna, nem örökre került le a Debreceni kulturális térképről, de hogy pontosan mikor lesz látható, azt nem tudom, a kiállítás becsomagolva azt várja, hogy a következő helyszínen is megmutat. György Benedekkel beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, Városliget ZRT vezérigazgató. Azt állult el nekem, hogy ez például ilyenkor hol raktárószszak? Ez egy nagyon jó kérdés, annyira független intézmény a hát Ezt már Batta Andrástól kell megkérdezni. A lendő kiállítás, amiről már írják, hogy májusban lesz, az ugye e, azt pillanatok alatt fogják elhozni, mert ugye, ahogy olvasom, Londonban e, a divákat, azt e, valamkor áprilisban fogják elbontani, és májusban itt már nyílik a kiállítás. Így van, ez ugye az egyik Koncepció volt a zeneháza megépítésénél, hogy az állandó kiállítás mellett, ami szerintem újból és újból érdemes a megtekintésre, az időszaki kiállításokban vagy saját tartalmakat hoz létre a zeneháza, vagy pedig megvásárol olyan nagy nemzetközi utazó kiállításokat, vagy helyszínéül szolgál olyan nagy nemzetközi utazó kiállításoknak, mint például a divák és ikonok kiállítás, ami pontosan úgy van, ahogy mondod, Londonban az elmúlt időszakban az egyik legnépszerűbb zenei tematikájú időszaki kiállítás volt. Árult el olyan mértékben, amilyen mértékben lehetséges, és holnap is vezérigazgató lehetsz, hogy hogyan van, tehát hogy neked van valamiféle költségvetési tárgyalásod, ugye te az üzemeltetésért felelsz, nem a, a működtetésért, vagy működtetés is hozzá hogy elnézés. Most, most hírta elbizonytalanodtam. Ez úgy néz ki, hogy a Városliget ZRT, ugye a, a zeneháza esetében úgy néz ki, hogy a Városliget ZRT tulajdonosi joggyakorlója a kulturális és Igen. situációs minisztérium. És a mi os tulajdonunkban lévő leányvállalat a Magyar Zeneháza, ugye a Batta András Ornárton dúó által vezetett intézmény, ő minden évben készít egy tervet, ugye most vagyunk. Uh -huh, erről beszélt. Készít, készít egy tervet, ami egész széles körűen lefedi az intézménynek a működését, a bérektől, a kulturális tartalmak uh -huh. keresztül minden, és akkor ezt a tulajdonosi joggyakorló, azaz a Városliget ZRT elé terjeszti, és mi ezeket a legjobb tudásunk szerint mérlegeljük, és aztán, Jóvá hagyjuk az elmúlt két év. És azt egyébként a felügyeleti szervnek megkülditek? Tehát, hogy egyébként a Csák János által vezetett minisztériummal közvetlen kapcsolatban a Magyar Zeneháza nincs is? Ők nincsenek, ők közvetett kapcsolatban. Így, így, így, így, így. Tehát a minisztérium székéből, vagy a miniszterúr székéből, ha itt tetszik, akkor a Városliget ZRT az, aki a... Majd... Oké, okay. és ez egy mennyire olyan, nem mondom, hogy piaci, mármint, hogy a szószoros értelmében piaci, mennyire olyan tárgyalás, ahol egyébként egy túlig van, amit egyébként a felek, tudom is én hetek-hónapok alatt egyeznek meg bennem, mert az egyik ezt szeretné, a másik meg azt mondja, hogy ennyire van lehetőség, de aztán azt mondja, hogy 5 forinttal több, tehát hogy ez... Mennyire sztrik körülmények között zajlik? Ja, azáltal, hogy itt nem ellenérdekelt felekről beszélgetünk. Uh, noh mi azért uh, mégiscsak az elmúlt... Ez a Néprajzi Múzeumban, hogy... a Millennium házával ez mind így van, ezek szerint? A Millennium Házával gyakorlatilag pont így van, azzal a különbséggel, hogy az nem leányvállalat, hanem egy divízió a város zrt belül. A Néprajzi Múzeumnál nem így van. A Néprajzi Múzeum ugye közvetlen kapcsolatban áll a... Uh, kimmel, mint az ő tulajdonosi joggyakorlójával. Úgyhogy, mert Ez a abból adódik a különbség? Abból, hogy a Magyar Zeneházának az nem egy 150 éves intézmény. Igen, ezt, ezt kérdezem. Az egész uh, tartalmi edukáció uh -huh. és a Városliget ZRT uh -huh. belül történt meg. Tehát ott nem csak uh -huh. egy klasszikus ingatlanfejlesztőként léptünk föl, hanem megiszen... Oké, okay, és mi, a, mi az, hogy divízió a divízió az azt jelenti, hogy néhány kollega, aki a Városliget ZRT-n belül a Millennium Háza üzemeltetésével foglalkozik, nem ölt jogi formát, nincs egy külön non-profit társaság, mint a zeneháza esetében, aki azért mégiscsak a vonatkozó jogszabályok alapján önállóan gazdálkodik. De a kérdésedre, hogy ez mennyire ellenérdekelt, vagy nem? Azáltal, hogy... Nem, ellenérdekeltséget nem feltételeztem, én csak azt kérdezem, Mennyire, hogy... mennyire kemény a tárgyalás, Igen. A kérdésed. szóval az a helyzet, hogy nyilván mi együtt szocializálódtunk a battahorn párossal, a kezdetektől közösen csiszoltuk a víziót a tekintetben, hogy a Magyar Zeneházának mégis milyen feladatot kell betöltenie egyáltalán a magyar kulturális térben ez a munkát, ez tulajdonképpen együtt került elvégzések, hogy miért pont 300 fős legyen a koncertterem, hogyan viszonyuljon a Zeneakadémia, opera, BMC és egyéb komoly zenei székek tengejéhez, mennyire legyen kiállító hely és mennyire betk uh, zene élménytér, tehát ilyen szempontból nagyon egy irányba nézünk, tehát nyilván a, az általuk leadott természetek alapvetően olyanok, amik a Városliget ZRT-nek is komfortosak. Természetesen a a gazdálkodási kérdéseket azokat alaposan át kell beszélni, hiszen ők rendelkeznek jelentős mennyiségű saját bevétellel, és akkor ezeket a kérdéseket. Ja, például most a Millennium házában megnyílt a Mélység, Élesség, Lemetművek a Magyar Fotográfiai Múzeum gyűjteményéből. Ez például uh, ugyanúgy uh, az őkölt, tehát mint Divízió, akkor ez most hogyan volt? Mint Divízióként a Város Triget ZRT, nél is nálunk minden egyes év kezdetén feszes tervezés zajlik, ahol meghatározzuk, hogy Hány forintot tudunk támni logisztikára, és akkor ebből kell a költöztetéseket megvalósítani, hány forintot tudunk park fenntartásra fordítani, és akkor ebből fizetjük a főkertnek azt az általános munkáját, amiből fenntartják a parkot. Hány forintot tudunk liget szinten hűtésre, fűtésre, takarításra és mindenre fordítani, és akkor ez alapján tisztítják a Néprajzi Múzeumot, őrzik-védik az OMRRK-t, vagy éppen... Szerelik meg a esetlegesen csöpögő csapokat a magyar zeneházába, és azt is meghatározzuk, hogy a Millennium házának a tartalmi részére abban az évben hány forintot tudunk allokálni. Ez alapján az a hat ember, aki a Millennium házában dolgozik, az készít egy tervet, egy 365 napos tervet, hogy milyen kulturális programokat és attrakciókat szeretnének abban az évben. Jó, ez azért, azért érdekes, amit Igen, bocsánat. És akkor ezt, ezt természetesen különböző döntési fórumokon mi jóvá hagyjuk, és nagy gombotba az egészet fölterjesztjük a minisztérium részére, aki üzleti terv formájába várja is ezt tőlünk, és utána mond erre egy áment, vagy kér benne módosításokat, és ez alapján mm -hmm. folyósítja aztán az adott évköltségbe. Ugye a Milleum ebből a szempontból egy speciális intézmény, Azért nem olyan, mint a Néprajzi Múzeum, ahol egyébként mindig van kiállítás. Ugye ebben a neokortás művészeti térben, javíts ki a rosszul mondom, hol van kiállítás, hol nem. Tehát most például február másodikától május 12 ig tehát meglehetős a hosszú ideig, vagy legalábbis most még csak február eleje van, néhány napja nyitott meg a kiállítás. Ezt a mélység és éleség kiállítást meg lehet nézni, de az egyáltalán nem evidens, hogy egyébként május 13-től, vagy június 1-től, ott egy másik kiállítás lesz, ahogy én visszaemlékszem 2023-ban is, sokszor volt ott kiállítás, de nagyon hosszú ideig azok a termek egyébként zárva voltak a nagy közönség előtt, mert éppen nem volt kiállítás. Talán rossz az analógia, de egy kicsit úgy kell elképzelni a Millennium Hazard de egy művelődési házat, ahol időközönként uh, fotókiállítás van, másik este uh, másik nap felolvasóest, harmadik nap egy, uh, egy színházi előadásnak. Azért az... hogy más-más térben egyébként. Igen, tehát a, a Millennium háza, ez tulajdonképpen egy, uh, egy őszkulturális feladatot lát el, az ott dolgozó kollégák uh, szervezik például a városligetben a a sétákat, azokat a sétákat, amik a különböző épületeket és intézményeket, ők szervezik mondjuk azokat a workshopokat, ahol ö, általános és középiskolákkal működünk együtt a tavalyi, mm -hmm. mondjuk a víz megtartása kapcsán ö, voltak ezek, és akkor kiállítások, iskolai kiállítások adott helyet. ők szervezik az unoka nagyszülő programot, ők szervezik azokat a könyvbemutatókat, bemutatókat, amik, ö, amik ö, készülnek Um, tehát egy elég, elég színes uh, kiállításban, uh, egy elég színes kulturális uh, térben uh, gondolkodnak ők. Érdemes ránézni a Milleniumházának a, a honlapjára külön is. Én azt hiszem, hogy elég sűrűn és elég izgalmas programokat lehet ott ja. Úl azon, hogy mindig nyitva van az ajtaja a kávézóban. A kurátor itt Baki Péter, a Magyar Fotográfiai Múzeum igazgatója, Uh, fotóügyben egy elég nagy horderejű bejelentésre került sor ezen a bizonyos sajtótájékoztatón, mert hogy a Várisliget mellett lesz a Nemzeti Fotográfiai Gyűjtemény végleges otthona, a Szépművészeti Múzeum tagintézményeként működik majd a Nemzeti fotóművészeti Múzeum. Ugye ez a Kéfejancsi életében azért egy speciális helyzet, mert éppen egy három részes sorozaton vagyok túl, amely uh, Szabó Andrással a rezonáltott működtető személyel készült, ez kicsit a pacalpörköltnek tudható be, amit én nap annyira megfeküdte a gyomromat, hogy ennek következtében nem állíthatnám, hogy teljesen nyugodalmas éjszakám volt, nem volt nagyon izgalmas, de aludhattam volna jobban. És ugye ebben a beszélgetésben a legelső részben, amit kétszer is leadott a Keifejancsi, meglátogattuk ezt a klösz -György, vagy klösz ami jelenleg irodaházként működik és csak a földszinti részt jártuk be. Akkor még nem volt szó arról, hogy ennek az épületnek más sorsa lesz talán bizonyos mértékig át is lesz építve. De egyébként bejártuk a többi összes épületet is, ahová egyébként magálagsértés miatt vagy elkerülve be lehetett jutni. Ugye szabó Andrásról lehet tudni, hogy ő működteti azt, a, vagy övé az a körösi villa, ahol egyébként jelenleg egy fantasztikus zsolnai kiállítás van, és amelyre a liget Facebook oldalán külön felhívják a figyelmet, hogy most éppen lehet e, időpontot foglalni annak a villának a meglátogatására, mert hogy ez egyébként nincs minden pillanatban a nagy közönség számára látogatható állapotban, de e, egészen elképesztő üveg, e, kerámiák. E, berakott üveg és Zsolnai gyűjtemény van ott, és ez az, ez az ingatlan együttesnek az egyik épülete, ez a Klöszvilla, ami ezek szerint a Városliges ZRT tulajdonába került, és itt lesz majd a szépművészeti Múzeum tagintézménye. Ez egy nagy ház. Sok, dolg sok dolgot mondasz, és szeretnék is rájuk reagálni. Ugye az első és a legfontosabb talán az a szó összetétel, hogy magyar fotográfiai múzeum. Ezt érdemes egy kicsit izlegetni, azért pontosan úgy van, ahogy mondod, nem minden nap jelentenek be Magyarországon új közintézmény. Étrejöttét nem minden nap jelentenek be új múzeumot. Azért hogy a Városliget felújított, vagy a megújításos során a, a Liget projectben eredetileg szerepelt egy fotográfiai múzeum is. Pontosan így van, tehát akik a kezdetektől követik a Liget projektnek a sorsát, tudják, hogy az eredeti, még koncepcióalkotási időszakban fölmerült a Fotográfiai Múzeum és az Építészeti Múzeum is uh -huh. a Városligetben. Később aztán, ahogy a tervek pontosodtak, az a döntés született, hogy ezek nem közvetlenül a városligetbe valósulnak meg. Ugye az Építészeti Múzeumra jelenleg már a kiviteli tervekre vonatkozó közbeszerzést készítik elő, ez az egykori BM Kórház területén, ha minden igaz, a Magyar Művészeti Akadémia beruházásában meg is fog valósulni. Ez szintén ugye a Városligeti Fasor egyik ikonikus telke, egészen közel a Városligethez, de amiről mi most beszélgetünk, az ugye a fotográfia. Azt nem fog azért zrt tartozni az nem fog a Városliget ZRT-hez tartozni, az az MMA külön feladata, most már azért egy vagy két éve dolgozik ezen a feladaton, hogy ezt megvalósítsa. A, a fotográfiai múzeum ezzel szemben um, már régóta dédelgetett állom. Ennek az egyik legfontosabb alapeleme, hogy a Szépművészeti Múzeum megszerezte annak az alapítványnak a tulajdonosi jogait, amely a legfontosabb Magyar fotoművészeti kincseket tartalmazza. André Kertésztől, Moholy Lászlón, Brassain, Robert Kápán keresztül tényleg a legfontosabb gyűjtemények. Ez ma még alapítványi formában van, de hamarosan közgyűjteményi formába fog átalakulni, és a Szépművészeti Múzeum, ami jelenleg is Szépművészeti Múzeum és Magyar Nemzeti Galériaként működik, tehát két külön. Tagintézmény annak a harmadik tagintézményévé válik. Ezt a gyűjteményt természetes, hogy a Szépművészeti Múzeum szeretné majd valahol bemutatni, és nyilván az a történet. Arról tudsz -e részletet, vagy fel vagy a jogosítva arra, hogy elmondja, hogy ez a vásárlása ennek a fotó ez nagyjából, mikor történt. Ez a tavalyi évben zárult ez a tranzakció, de ezzel kapcsolatban nyilván a Szépművészeti múzeumot érdemes megkérdezni, hiszen. A mi szaradatunk, mint Városliget ZRT az lett az elmúlt időszakban, hogy ha tudunk, akkor ennek keressünk megfelelő helyszínt, olyan helyszínt, amely a Liget projekt keretén belül értelmezhető, bár komárok is értelmezhető volt, tehát nem átülünk távol, uh -huh. hogyha a történelmi Liget helyrajzi számain kívül kell esetleg beruhatási parlatot elvégezni, zárójel bezárva. De ha én jól emlékszem, a csillagerőd is azok közé tartozik, amelyet létrehozott a Városliget ZRT, de a jellegi működéséhez nincs közel, mint egy gyerek, aki kiröpült a fészekből, és innentől kezdve visszaemlékszünk a múltra, de a jelen kapcsolata nem minden szempontból szerencsés a hasonlat, de jelenleg se gazdaság is egyéb kapcsolat a csillagerőddel nincs, vagy van? Nekünk, mint Városliget ZRT-nek nincs, de a Szépművészeti Múzeumnak, akik szakmai együttműködő partnerei az ott lévő kiállításoknak. Uh -huh. köszönöm, hát a nekik Ami, van. Uh -huh. ami uh, ugye ott került elhelyezése, aminek a restaurálását, például, vagy kiállítási installációját a Városkriget CRT-t Szóval És az meg is marad a jövőben is? A Szépművészeti Múzeumos együttműködésük? Igen. Igen. igen, igen, igen, ez, ez, ez abszolút. Jó, tehát ez így lett kitalálva. Ez így lett kitalálva. Hmm. Örömmel elmondom, de az önmagába egy teljes adást igényel, hogy a különböző intézmény a Városliget ZRT-nek milyen kapcsolata van. Én Dióhépa tényleg csak annyit, hogy ez úgy érdemes elképzelni, mint egy ilyen céltáblát, ahol van a tízes kör középen és az egyes kör kívül, és akkor mondjuk a tízes körbe tartozik az most beszélt Millennium háza, ahol az épület felújítása és a benne lévő tartalom megalkotása és a Városliget ZRT feladata és hatásköre, és nem is repült ki onnan. Egyel kijebb a kilences körön található a Magyar háza ahol mindent közösen csináltunk, de végül mégiscsak önálló pályává vált, ez leányvállalatként. Még egyel kijebb a Néprajzi Múzeum, és akkor a, valahol a kör szélén, mondjuk a Robinson étterem, vagy a, vagy a Gundel, és a kettő között meg az állatkert, akikkel szintén vannak különböző együttműködéseink. Hogy ez most azt jelenti, hogy internetszolgáltatóként lépünk fölfeléjük, vagy csak a, a kommunikációba közösen veszünk részt. Ez egy végtelenül divers háló, ez az, amit szolgáltató ligetnek neveztünk el, és egy nagyon bonyolult eselá rendszer van az egész történet mögött, de szerintem ne a mai adásba koncentrálják erre, hogy <coughs> működünk ezzel. Talán fontosabb ennél, hogy 2025 év végén meg fogja nyitni a kapuit az általad pontosan idézett Klössz Györgyről elnevezett 25. villában. A magyar Elnézést 25? Múzeum. 25 év végén, igen, igen. igen. Magyar Fotográfiai Múzeum. Ehhez került sor egy ingatlanvásárlásra, a Városligedzői RT megvásárolta a Rezonátortól ezt a Klözgyörgy villát, és most zajlik a gyűjtemény, a Fotográfiai Múzeum gyűjteménye alapján az a programalkotás, aminek a vége majd egy építészeti és kiállítási terv lesz, amikor látni fogjuk, hogy milyen léptékű és mértékű átépítése van szükség ebben a villában ahhoz, hogy ez valóban egy minden nap látogatható közgyűjteményi jelleggel működik. Ez folyamatban Múgy van? Legyen. Ez a tervezés ma ebben a másodpercben folyamatban van, lesznek tervek, a tervek alapján közbeszerzés a kivitelezésre, el fog készülni a kivitelezés, utána instalálásra kerül majd maga a kiállítás, és mondom reményeink. Az egy változó kiállítás lesz, hiszen egyébként ez egy óriási gyűjtemény, tehát annak az összes anyagát falra rakni lehetetlen. Természetesen, természetesen igen. És annak a raktározása? Ez is megoldható, hiszen a Szépművészeti Művészeti Múzeum tagintézményeként az OMRRK-ban kerülnek raktározásra. Ezek az egyébként tényleg érzékeny műtárgyak, hiszen a, a kinyomtatott fotó, az előhívott fotó azért nagyon speciális tárolási körülményeket kíván. Ezért is kell majd a fotomúzeumban folyamatosan megújítani a kiállítást, nem csak azért, hogy érdemes legyen újból és újból odalátogatni, korlátozott ezeknek a fotóknak a bemutathatóság ideje, hiszen az a fény, pára és egyéb terhelés, amit a kiállításon a bemutatás jelent, azért az elég jelentős, ezeket nem lehet, most én nem vagyok szakember a témának, de 30-60-90 napnál tovább kintartani egy kiállítótérre. Azt kérdezem tőled, hogy éppen a beszélgettem annak kapcsán, hogy mert például megjelent egy cikk a, a, talán az index amit el is küldtem Szabó Andrásnak, ami arról, volt, arról szólt, hogy 1998-ban ő egyébként, vagy nem, rosszul mondom, 2016-ban ő egyébként meghirdette volna ezt az épület együttest, amire azt mondta ő egyébként, hogy erről egyáltalán nincsen szó, az a Zubrecke esetében ilyen tévedés ritkán szokott előfordulni, de hát ez mondjuk hét évvel ezelőtt vagy hat és fél évvel ezelőtt történt, csak ugye szoktam készülni, és ennek megvannak a maga előnyei, hátrányai, meg hát ugye az is nagyon jó, hogy az ember ezeket az információkat azokkal ütköztetheti, vagy azokkal egyeztetheti, akik egyébként az igazság birtokában vannak, vagy legalábbis igazság birtokában vannak, hiszen azért kevesen tudhatják, hogy ő mit tette ebben az ingatlan együttessel, és azt mondta, hogy ő ezt 2016-ban nem hirdette meg, de azt júgal feltételezem el, hogy ugye egyrészt valószínűleg sokkal olcsóbb megvenni egy létező épületet, mint felépíteni, csak feltételezem, a másik pedig az, hogy az a lehetőség, hogy egyébként ez a fotográfiai gyűjtemény találjon magának egy méltó otthont, ez párhuzamosan zajlott azzal, hogy megismerkedett Bán László György Benedek és Szabó András. Tulajdonképpen igen. Nyilván az a helyzet, hogy onnantól kezdve hogy a szépművészeti Múzeum gyűjteménye kibővült a fotográfia uh -huh. múzeum anyagával. Innentől kezdve az egy folyamatos... Korábban meg a Zsolnaival. A, a, a, a Körösi Billával. Hát az együttműködésre gondolok. Nem, én most arra gondolok, hogy a Szépművészeti Múzeum megvásárolta a Fotográfiai Múzeum eményét, és innentől kezdve az egy napi kérdésé vált, hogy hol és milyen helyszínen lehet ezt a legméltóbb módon elhelyezni. Nyilván a város Ligetnek a vonzás körzete az, ami folyamatos vizsgálat alatt volt, és végül egy hosszú tárgyalás eredményeként alakult ki az, hogy a Liget projekthez Lazán, de számomra kiemelkedően fontosan kapcsolódó kőrösi villa, amiben úgy van, ahogy mondod, Szabó András magángyűjteménye kerül bemutatásra. Ez azért kiemelkedően fontos nekem, mert mi a liget projekt elején őszintén abban hittünk, hogy ha jelentős mértékű közpénz kerül elköltésre a városligetben, akkor ez a környezetére is jelentős hatást fog gyakorolni, ami testek fog ölteni abban, hogy a környéken lévő lakások azok drágábbak lesznek és jobban értékesíthetőek lesznek, aztán fel fogják újítani a környéken lévő különböző magán és köztulajdonban lévő villákat, aztán majd megjelennek hotelek meg irodák a környéken, ezek ugye mind-mind-mind-mind történnek, és titkon abban bíztunk, hogy nem csak az ingatlan hanem a kulturális hatás is gyűrzik a Ligeten kívülre, és a Városliget ZRT és a Liget projekt hatásán kívül lévő szereplők is úgy érzik, hogy ez az a tér, ahol érdemes valami olyat alkotni, amit aztán a nagy közönség számára is meg lehet nyitni. És ilyen az Andrási úton található ö, most már több kulturális és művészeti háb formájában működő kiállítótér, és ilyen a Körösi villa is, amiben a, ez a magánygyűjtemény, ez a Zsolnai magánygyűjtemény, illetve az Egri János képeit bemutató magánygyűjtemény, ez bizonyos időszakonként elérhető mindenki számára. Mi jegyet árulunk, ebben segítünk egyébként Andrásnak. Ettől teljesen független, hogy az ingatlan együttes másik felén lévő Klösz villáról végül megállapodtunk, így aztán annak az elmúlt, nem tudom én, 15 évben irodaként hasznosították, lehet, hogy előtte is, nem tudom, irodaként hasznosították, ez a funkciója egyébként megszűnik, és innentől kezdve a fotográfiai múzeum. Ez kívülről, belülről megújul? Kívülről ugye a homlokzata az elég ikonikus, és elég szépen meg lett újítva, úgyhogy ezt most nem tudom megmondani, hogy ehhez hozzá kell-e bármilyen szempontból nyúlni, de belül természetesen az irodatereket át kell alakítani ebből egy múzeumi. Teret kell létrehozni. De mondom, ebben jelenleg a, a tervezési fázisban vagyunk, úgyhogy azon a tólik spektrumon, hogy kiütjük a választfalakat egészen odáig, hogy gyakorlatilag újraépítjük az épületet, ezt ma még nem tudom meghatározni. Nyilván a lehető legköltséghatékonyabban a lehető legjobb múzeumot szeretnénk létrehozni. Um, azt kérdezem tőled, hogy mi a helyzet a Kreszparkal? A Kressz Park tulajdonképpen egy 95%-os készültségben van, ami most történik, az ugye a próbaüzem. Öm, gyakorlatilag a próbaüzem alatt azt kell érteni, hogy jelenleg is a, a növénytelepítések a, ugye a vegetációs időszaknak a megindulása az, amit éppen várunk. Úgyhogy a tavaszi időszakban fogja megnyitni a nagy közönségnek a kapuit. Gyakorlatilag elkészült a Krespark, Park. Azt a hibát nem szeretnénk elkövetni, amit elkövettünk már egyszer-kétszer, hogy ilyen vagy olyan nyomás hatására a téli időszakban adtunk át parki területeket, amikor a még a fű sem nő, valamikor nem tudtak gyökeret ereszteni a különböző növények, és aztán az első terhelés hatására kopni kezdett a fű, kopni kezdett az oda telepített növényállomány, úgyhogy megvárjuk itt a tavaszi a vegetációs időszaknak a megindulását és akkor lesz elérhető a nagy közönség számára. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha rajtam múlik, akkor minden héten beszélünk, de kitaláltunk, vagy kitaláltál egy vetésforgót, úgyhogy ebben a vetésforgóban legközelebb te, mikor fogsz szerepelni, az a te diszkrecionális jogod. Mindenesetre megnéztem, Stockholmban nagyjából hasonló kulturális negyed van, múzeumi negyed, ugye elsősorban a füvet néztem, bár ugye Stokholmi időjárása nem pontosan olyan, mint, mint Budapesté, de ott se zöldel a fű, ott is lehetne kifogásolni, valót találni, nem tudnék egy támogatott tartalmat a kfj fogadni, hogyha egyébként az, ami alapvetően a város ZRT fejlesztése révén a Városléget történnik történik, annak nem örülnék. Az, hogy mindig van valami, amit kifogásolnak benne, az egyébként mindennel kapcsolatban jelen van, nem csak a Liget project de maga az, hogy ez az egész van, ez számúra nem egy Istentől való vétek, mert nincs az a pénz, amiért én egyébként valamiről tudnék beszélni, amit egyébként szívből utálnék. Csak ez úgy Stokholmban eszembe jutott. Ez Ugye ez. a vázamúzeum, a múzeum, a, Hajó múzeum, a, a Viking múzeum és még számtalan múzeum van ott. Igen. Én nekem nem volt módon még látni ezeket, de terve van véve. Figyelj, Stokholm fantasztikus. Telefon. Nem járt még arra felé, úgyhogy bízom benne, hogy majd lesz lehetőség. Hát, hogyha a feleséget pont olyan, mint az én barátném, és jobban szereti a meleget, akkor nagy valószínűséggel néhány hetet még várni kéne. <gül> köszönöm a rendelkezésre, állást. Én köszönöm! Györgyevics Benedeket hallották és nem látták, és támogatott tartalmat fogadtak be. Azért vagyok ilyen nyújtott, mert ugye Elvileg itt kéne, hogy legyen Kis Ambrus, általános helyettes, aki ennyivel még sohasem jött később, mint a megállapodott időpont, de talán most jön. Nyitva volt az ajtó? Nem, a Nem, vagy kint, nem csöngetett, vagy csöngetett? Mert nem, itt volt. Ah, de A kapu ezt egy kicsit lejjebb húzó András, mert szerintem most nagyon fönt van, majd akkor... Kínos perceket éltem Kínos perceket éltem át. Um. Ugye nem voltam itthon. És kérdeztem, hogy mi fontos történt, és ő visszatért a Lánc x alkalommal. És hát én ebből meghallgattam udvariasan, de én már ebből többet nem tudtam kihozni, mondtam, hogy én egyetlen egy dolgot tudnék még elképzelni, hogy önök itt üljenek, és akkor egyszer is mindenkorra. Tehát akkor azt mondom, hogy addig innen nem állnak föl. Amíg ä, azt nem mondják, hogy erre soha többet nem térnek vissza, mert nem maradt benne kitárgyalatlan dolog. Ezügyben nem született megállapodás. Utána Walter Katari-ról esett szó, akiről ugye mi nem tudtunk beszélgetni, mert az Nagyjából utána volt az utolsó találkozónknak. Igen. A vágott térnek. Ezek Igen. a bujka nem volt. Igen. Az nap volt. Igen. Igen. Hát vagy akkor láttam napvilágot. egy korábbi történés volt. És. Um, nem áll módomban megmutatni, azt majd utólag kell, hogy megnézzem. Én az én emlékezetem szerint az hangszott el, hogy én egyébként az önnel folytatott beszélgetésben egészen másféleképpen fogok erről megnyilvánulni, mint a vele folytatottban. Ami ugye azt mutatná, hogy én mindig annak megfelelően alakítom a vényemet, hogy kivel beszélgetek, és vannak olyan pillanatok, amikor úgy, tehát amikor azt mondom, hogy akkor itt most döntsük el, hogy ezt akarjuk-e folytatni, vagy sem, mert ez az én szervezetés-működési szabályzatomban nem fér bele. Végül is nem jutottunk dőre. Én csak egy hozzám nagyon közel álló személynek a véleményét tudom megosztani önnel, aki azt írta, hogy igazam volt, félrejthetően fogalmazott, utána jól magyarázta meg, de ha pénz van mögötte, ha nincs pénz mögötte, teljes elégtelen. az nagyon gáz, hogyha én egyébként önnel és a el ugyanarról, Ugye az, az volt, ugye valójában ez egy politikai küzdelem része, azt vetette egyenek között a szememre, nem először, hogy amikor én felolvastam azt a három kérdést, amit ő megfogalmazott önnek, és azt így ebben a formában senki se szegezte önnek, akkor amikor ön azt elmondta, a részleteiben miért nem kérdeztem be, és hiába mondtam neki, hogy akkor én egy egészen más dologról akartam beszélni a Budapest bérletről, és valójában a szó jó értelmében szívességet akartam neki tenni, ő ezzel nem volt elégedett, és miután ez egyre többször hangzik el, ez a fajta kifogás, kicsit olyan a dolog, mintha egyébként nekem választani kéne önök közül, holott én nem szeretnék választani. Vagyunk adásba? Nem vagyunk a társba. Nem vagyunk a ja, De adásba vagyunk. Akkor. Na csak hogy nem kezdődött a beszélgetés. Mindent, tehát itt minden az. A... Nyilván nem hallgattam ezt a beszélgetést, tehát hogy nem tudok ehhez hozzászólni, és nem is hiszem, hogy erről lenne szó, hogy itt bárkinél választani kellene a beszélgetés során. De meghallgatom. Akkor külön tisztáztuk ugye azt, hogy én nem fogok a részleteiben menni. Ezt a három kérdést, ezt a három választ, ráadásul látható módon a magyar nemzet nagy érdeklődést érdeklődés, tanúsít, a tanúsít, a kettőnk beszélgetése, különösen ön iránti, mert hiszen minden beszélgetés után egyébként valami megjelenik, a, leújtottuk ugye az, hogy mennyi volt a számlán. Tehát az is önmagában elegendő. Aztán jön a szokásos szöveg, Gondolom önnél is van olyan, hogy eddig és ne tovább. Nyilván igen, de mondom, nem hallottam Jó, a legjobb és A saját Nyilván persze. Tehát... Azt kérdezem öntől, ugye itt összelett kapcsolva, teljes joggal, a járatcsürítés, a járatritkítás, és ez a vágott, ez a pulyka történet. Öntől kikérte a karácsonyabb hogy mit gondol a lemondással kapcsolatban? Amit Walter Katalin benyújtott ezután? És vissza kell emlékeznem, ugye ez szerintem most már két hete volt. Ö... De nem kéne vagy felemelni a kis Ambrus székét, vagy de ezt nem, oldalt nem, be, de ennyivel nem alacsonyabb. Szerintem a, a, Ha jól emlékszem, nem beszéltünk erről, hogy a, a külön a lemondásról, Ugye ez egy háttérbeszélgetés volt, amit kiött kijött ez a szerencsétlen mondat, ami ott elhangzott. Nyilván én nem voltam ott, tehát nem, nem is akarok ebben azt ha mondani. Hogy... lett volna. Önész volt. Tehát ön azt mondta volna, hogy ezt tompítani kéne. Tehát milyen a füle? Ez nagyon furcsa, ez én gondolkoztam. Nem tudom megmondani, hogy ilyen ezt az ember. Mert nyilván egy szövegkörnyezetben lehet, hogy ez máshogy hangzik. Akkor az volt az érdekes, hogy a ez ilyen délben volt ez a háttérbeszélgetés a BKK-ba, és hozzám, hogy hát a városházára jöttek a szokásos csütörtöki közülés előtti tájékoztatóra az újságírók. És nagyrészt ugyanazok az újságírók jöttek. És ott fel sem erült ez. Tehát ott tudom, a magyar nemzetes újságíró, aki be, bement, a, ott volt a BKK-s tájékoztatón is, ugyanaz az újságíró volt, és hát nem kérdezett rá, hogy hát ez, kommentáljam már ezeket a <coughs> mondatokat. Meg sem jelent a tudósításokban. Ugye egyedül a 24.hu tudósításában jelent meg. Tehát látható, hogy még az ott lévő újságírók sem feltétlenül kapták fel erre a fejüket. Nem tudom, hogy, hogy milyen szövegkörnyezetben hangzott el. Nyilván szerencsétlen bá ez a mondat, bármilyen módon is hangzik el. E ennek kapcsán a a, a bocsánatot kérte a BKK vezére személyesen is, illetve felálljált a lemondását, amit a fő nem fogadott el, és itt a, a történet. Igen, én ugyanis ott azt mondtam a Wintermantelnek nagyjából úgy órával ezelőtt, hogy ami a járatsűrűsítéssel kapcsolatos bocsánatkérést és ezt a bocsánatkérést, illetve hogyha a kettőt összeadom, akkor ott egyébként elvileg, de én nem vagyok uh, főpolgármester, BKK vezérdigazgatósa vagyok, egyik se leszek, ez teljesen kizárt, általános főpolgármester helyettes sem leszek, kisambus a vendégem, vagy én vagyok az ő vendége, nézőpont kérdése. Uh, azért ez elvileg már megadta annak a lehetőségét, hogy ezt el lehetett volna fogadni, de ezt karácsonyi döntöttem, Ez egy jó volt? Ami, ami, ami megállapodásként született Lázár Jánosal Nagyon bonyolult elolvastam, valamit értek belőle, valamit nem. Azt látom, hogy van benne számos olyan ismeretlen tényező, aminek a költségki nincs teljesen tisztában a főváros, és azt is megmondta őszintén a főváros, hogy ebből a legjobb esetben is... E ha jól emlékszem, akkor milliárdos pluszköltsége van, tehát ha úgy tetszik, akkor a főváros engedett, de ezt lehet, hogy rosszul látom. Ugye egyrészt azt kell megnézni, hogy mihez képest nézzük ezt a helyzetet. Ugye 2024-re mit tudunk? Ha nincs a megállapodás. Azt tudjuk, hogy Ez a... Ez volt? Persze. Hát ugye azt mondta 2023. december 20-án a minisztérium három dolgot mondott. Egyrészt, hogy fizessünk 2022 után 2,1 milliárdot december 31-ig, hogyha nem fizetjük december 31-ig, akkor utána ez az összeg fölmegy 2,7-re. Kettes mondat, nem kívánják meghosszabbítani a szerződést, tehát új rendszert akarnak. Hármas mondat, a 12 milliárd forintos közlekedés normatív, az pedig szintén nem kívánják megkötni ezt. Még akkor sem, hogyha benne van a költségvetési törvényben, ezt, ők azt gondolják, hogy ez más forrásra kell a közösségi közlekedés területén. Ez a kiinduló pont. Tehát, hogyha azt gondoljuk, hogy 12 milliárdot ezt e, elveszik, akkor ehhez képest még azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen az új rendszer az jobb. A már anyagi és 2023 pénzforgalmi szempontjához képes mondjuk azt, hogy ott meg az képest valószínűleg egy teljes évet nézve, ami ugye nem az idei lesz, hiszen idén történt van, meg felépülő rendszer, könnyen lehet, hogy ez veszteséget jelent. Kettes. A, ugye persze azt jelenik meg, hogy hát nem tudjuk megmondani exaktan a végeredményt, persze nem tudjuk megmondani, azért nem tudjuk, mert nem tudjuk még csak becsülni, hogy milyenek lesznek az utazási szokások. Tehát azt mondja egy utas, hogy ő inkább Pes vármegye Pest vár bérletet fog vásárolni innentől kezdve, még akkor is, hogyha mondjuk ez 500 forinttal olcsóbb, mert ő lehet, hogy havonta 3 4 ki akar menni az agglomerációba, nem tudom, hívve. Vagy bármivel. És akkor ő neki ez így ö, ö, jó. mondja, hogy most összesen hány lehetőség van? Három. Van az országos. Van az országbérlet. A Ugye az országbérlet, az a vármegye vár bérletnek a kétszeres árán van, azzal, ha megállapodás életbe lép, akkor használni lehet a MÁV, Volán, Gyesev, szinte minden járatára kivétel, amire nem azért ott is vannak megkötések, mert ugye mondjuk helyi egyet, ahová váltani kell a plusz helyi hmm. egyet. Használni lehet akkor ebben az esetben a Budapest közigazgatási határán belül lényegében mindenre, és a reptéri buszra nyilván nem, mer az egy emelt külön szolgáltatás. Ez mennyi? A reptéri busz, hát ez a 100 ezer gyors járat, most megfogott, ez a 2000 forint, egy egyszerű jegyet lehet váltani, az igazából a, a reptér gyors közlekedésére. Nem csak külföldön voltam, és összehasonlítom magamban az árakat, igen? Ö, Versenyképes árunk van ebben. Tehát, hogy olyan közvetlen járat van, ezért ez látszik az utolsó forgalomban is. És... Ö, és lehet használni nyilván határon belül, nemcsak a BKK járataira, hanem a -hévre, kék volánbuszra, Elővárosi vasútra, távolsági vonatra, ami Budapest határán belül közlekedik. Ugye azt mondtuk, hogy az egy korábbi rendszer az azért de volt... Hár, az, de milyen lehetőség van még? Hát meg a BKK-bjeletet megbeszélni hogyha most termékekről beszélünk, Igen, mert Igen, ugye Igen. Ettől még akkor fennmarad az eseti jegy, Igen. napi jegy, vonali jegy, lehet Országos, országnapi ország venni, egyetvenni, vármegye napi egyetvenni, venni, ezeket ugye nem fogadjuk el, majd az új rendszerben a bérletet fogjuk csak elfogadni. <kül> és a rendszer az, hogy akkor ebből befolyó bevételt osztjuk meg Szépen. egymás között, és nem pedig alapon számolunk el. Mert költségalapon kiderült, nem tudunk elszámolni, mert az nem egy exakt szám, mert az, hogy kinek mennyi a költsége, az egy pont után sajnos bemondási alapon van, nem lehet ezt ennyire ellenőrizni. A bevétel alap sokkal egyszerűbb, mert tudjuk, hogy ki mennyit adott el. Egyébként abba állapodtunk meg, hogy mindenki minden csatornáján értékesítheti a másik termékét, erről a felek folyamatosan elszámolnak egymással, megnézik a bevételt, és férőhely-kilométer arányosan osztják el ezt a bevételt egymás között. Férőhely, kilométer arányosság pedig azon alapul, hogy adott jármű, legyen ez vonat, hévszerelmény, metrókocsi, busz, a, a forgalmi engedélye alapján hogyan kell számolni az ott meglévő férőhelyeknek a számát. És akkor ez alapján kijönnek a számok, hogy a BKK ennyit szolgáltat Budapest közigartás a terem belül. Ez egy szám. Ehhez képest ennyi plusz kapacitást nyújta az állam, az is egy szám, megnézni az arányát a kettőnek, és ez alapján osztják el a bevételt egymás között. Ugyanez a Pest megye esetében megnézni, hogy Pest megyében egész szépen mennyit szolgáltat az állam, ezen belül mennyit a BKK, és a Pest vármegye bérletnek a bevételét ilyen arányban osztják 12 el 12 milliárd, a, a 12 milliárd ennek a rendszernek a része és ezt is a, tulajdonképpen a teljesítmény arányjal a férő egy kilométer aránynak megfelelően osztják el egymás között a felek, és ez is a réc, ez tulajdonképpen az elővárosi ö, ö, közlekedés, a, a agglomerációs közösségi közlekedés támogatását szolgálja ez a pénz, így marad fent a rendszerben ez a 12 milliárd forint, és ugye nem tudjuk, hogy a dolgozói bérletek szempontjából, hogy reagálnak az utasok, nem tudjuk, hogy, illetve azt nagy valószínűséggel tudjuk, hogy a. Szerintem az azért hónapok. Tehát az mondjuk, hogy találkozunk. Utós... Vagy tájékoztatást, vagy, vagy mindenkire rábon biz, vagy összehasonlítsa a lehetőségeket, és eldönts, hogy melyiket választja. Nyilván lesz ebben kampány, tehát ugye azért a célunk nekünk, hogy minél többen maradjanak a, a Budapest bérletrendszerében. Még egyébként mitől lett olcsóbb? Azért vittük lejjebb, mert ugye korábban az volt, hogy 9500 forint volt a Budapest bérlet, most így általánosan. Igen. És 9450 volt a Pest vármegye bérlet. Annak érdekében, hogy ne minden Budapest Bérletünk menjen el 50 forintért lejjebb a, a Pest vármegye irányába, ezért mondtuk azt, hogy akkor egy 9000 forint alá bevisszük a, Pest vár, a Budapest bérletnek az árát, és ezzel próbáljuk meg szétválasztani a két dítémüket. Tehát aki logikusan az agglomerációba is utazik és használja, úgyis a Pest vármogyeb életet fogja választani. Most ugye arról is volt szó korábban, bár ugye az előző kérdés még nem hagytam, hogy megválaszoljon, hogy az emberek mi alapján választanak, hogy ugye a Covid óta nem tért vissza az az utasszám, ami korábban volt. Ez a rendszer egyébként úgy biztatja a létrehozóit, hogy azt eléri, sőt meg is haladja? Ugye Egyrészt átrendeződtek az utazási szokások, tehát ugye ez, amit adat adatalapon láttunk és amire javaslatot tett, hogy a, a BKK kidolgozott egy menetrend átalakítást, ami ugye most visszavonásra került, az ugye azt mutatta, hogy amikor korábban hétfőn egy csúcsforgalmas igen. időszak volt, meg pénteken, azok. Most, akkor, ez megváltozott ebbe a de egyébként, hogyha az autóforgalmat nézzük, a hétfőit, az nem ugyanolyan, mint a COVID előtti autóforgalom, és nem csak a benzin. Várható-e attól, hogy olcsóbb, lett, hogy ezen is lesz változás? Hogy hogy növekszik a forgalom? Igen. Az, hogy többen használják a közösségi közlekedést, ezt gondoljuk, hogy igen. Nyilván ez megint egy hipotézis a, a dologban. Ugye, az, ad hogy. Ez megfogott. Én például Buda, hogy megye, hogy, hogy ezt, diákbérletben azt évi két millióra emlékszem, de ezek azért most ennyire nincsen a fejemben a, a, a számok. Azért mondjuk a bevételeinknek jelentős részét a bérletbevételek jelentették, de azért mondjuk a az eseti napi jegyek, vagy bocsánat, tehát az eseti jegyek az is ilyen 20%-os bevételnagyságot adnak, tehát az sem elhanyagolható az ugye, tehát a, lesz a. Ugye a diák lesz, ugye a kedvezményezett kör diák köre 945 forintért használhatják a jövőben az agglomerációs és a budapesti közösség közlekedést. 1897 pedig az ország egész területén azért ez egészen. A diákok gondolom egyébként a diákok járnak a legjobban ezzel a rendszerrel, sőt, a ilyen egyenlőségi szempontból mondva az egyetemis főiskolások, akik ide járnak Budapestre kollégiumban laknak, vagy albérletet kénytelenek fizetni horribilis számukra valóban egy az atomos a kiesés, ami, ami az olcsóbb áttételből adódik, az nincs akkora, ami gondra ad, vagy aggodalomra ad Az egész rendszert kell egyben nézni, tehát hogy, hogy ja. azért okay. az egész rendszer szempontjából van azért nyilván sok modellt Jó, lefutattunk. Én szerintem nem a... Ez matematika? Hát matematika? Ez matematika? Ez azért az, persze. Illetve hát az, hogy az utazási viselkedéseket kell valamennyire előre jósolni. Ugye ez a közgazdaságtudományban is most már egyre többször van a, nem annyira exakt amikor a viselkedés uh -huh. magatartásokat próbálják elemezni előre, Valójában egy picit erről szól ez is, hogy nyilván az szinte biztosan mondható logikusan, hogy a Budapest bérletből a diák bérlet, tehát a 14 feletti bérlet, ez el fog tűnni, és átmennek Pestvármegye bérletre. Hiszen mi nem olyan áron... Ez egy plusz dolog, amiről most beszélünk. Igen. Ez 945 forintért meg tudja venni a Pestvármegye diákbérletet, és ezzel Budapesten belül is tud utazni, és egyébként meg Pest megyébe is, ha akar. Van itt egy részletkérdés, csak minden a jegyzeteimben van, megkérdezem, hogy Karácsony Gergely szerint a járművek zömén vannak utasszámláló szenzorok, ennek ugye szintén a statisztika szempontjából van jelentősége, most szerint vagy van? Vannak. Tehát ugye ez alapján készítette a... Uh, adatalapú méréseket a békákkel, és ebből látja, nem azt kell elképzelni, hogy szemére lebontva tudjuk, hogy ki, hol, milyen jármű utazik, Hanem arról szól a, a dolog, hogy a le is felszállók számát, és akkor ez alapján lehet tudni, hogy mekkora kihasználtsággal mennek a járművek. Ugye minden törvény annyit ér, amennyire betartható. Itt. És ugye a szankciói mentén lehet ezt tapasztalni. Jó megállapodás született? Uh, egyrészt a ahhoz képest, ami a helyzet volt, ez a bizonytalansághoz képest a megállapodás már önmagában jó, hiszen akkor van egy egy tartós megoldás. Anyagi értelemben nézve, én azt gondolom, hogy jó, hiszen egy teljesen bizonytalan és a 12 milliárd forintot egyáltalán nem, sajnos nem realitásnak tekintő helyzet volt 2024-re, ehhez képest szintén jó. Nyilván mindig lesznek olyanok, akik tudják mondani, hogy ők a. jobban tudtak volna kitárgyalni, b ő neki garantált, hogy a 12 milliárd fontot meg is tudták okay. volna duplázni. Ezekkel még nem tudok, mert ezek hitviták, ami okay. is hitvizják a e svarjánlatában. Eddig, eddig sem beszélgettünk alapvetően hitvitákról. Két dolgot akarok kérdezni. Ugye egyrészt ugye, a Lázár Minisztérium ezt nem hagyta, hogy májusra tolódjon, mert ugye a főváros szerette volna ezt valamivel később elkezdeni. Egy kérdés ezzel kapcsolatban összesen, hogy... Ez egy permanens elszámolás, tehát hogy megint lesz-e az, hogy akkor december, vagy január, vagy mikor jön már meg a pénz? Nem, ez, ez folyamatos elszámolásnak kell lennie, mert ugye a meg megbiztosítani kell a cégeknél, tehát tulajdonképpen ő nekik havonta el kell számolni egymással. Viszont ha a rendszer jó, már pedig ugye a matematikai függvény szempontjából exaktabb, akkor is bevétel alaphoz elszámolás, akkor a bevételnél már csak a... Azt az arányszámot kell meghatározni, hogy félő egy kilométer rányosan hogyan osztják el egymás között. Ez meg a 2023-as adatokból kinyerhető, tehát ebből viszonylag gyorsan lehet alakítani. Egyszer kell meghatározni a osztót, és onnantól kezdve meg, megvan az összeg, amivel el kell osztani. Amit el kell dronzás. osztani. Um. Ugye a becsületnapi események azok a jövő héten lesznek, de már a mi beszélgetésünkhöz képest, tehát jövő csütörtökön már késő lesz erről beszélni. 12-én, február 4-én volt Ostrom Kalausz. Ehm, Tegnap hosszan böngésztem az ezzel kapcsolatos anyagot, amit az internet biztosít, mi az, amit a főváros ezügyben tud, vagy tudni tedd, vagy, vagy tenni tud? <gül> Ugye engedélyezni ilyen eseményeket nem is engedélyeznénk, meg nem is engedélyezhetünk, és nem is akarunk engedélyezni, de nincs is ilyen jókörünk. E, nyilván minden évben ebből e, nem csak sajtóírák vannak, tüntetések is vannak, e, Szerintem ez borzasztó, hogy egyébként valaki ezt a becsületnapja, magát egyébként az elnevezés is nonsense, de hogy ezt úgy akarják felhasználni, mint heroizálni azokat, akik megszállták Magyarországot, egyébként akik a többek között budapestiekkel, zsidókkal szemben kegyetlen dolgokat tentek és, és tömeggyilkosságokban vettek részt. Szerintem ez egy alapvető probléma, ezt nem lehetne Megünnepeni. Sajnos minden évben már átadom, mert próbálják, én is a sajtóból látom, hogy titkos koncertekkel készülnek. Igen. Már. Maga az elnevezés is egészen furcsa, hogy hogyan lehet egy koncertet titkosnak csinálni, de hogy értem a bejelentés szempontjából próbálják ezeket elkerülni. Nekünk egy eszközünk van jogi értelemben, vagy hát politikai értelemben ez pedig az, hogy felszólunk ezzel ellen, és és nagyon remélem, hogy nem lesznek olyan események semmilyen szempontból sem, mint amik tavaly vagy tavaly előtt történtek, vagy akár az elmúlt években, hogyha visszemlékszem a becsületnapja hát a becsületnapját. Környékén ezek jellemezték Budapest utcáit. Szerintem borzasztó magába ez, hogy, hogy erről kell beszélnünk. Nem ide tartozik. Igen. De a Farkasréti temetőben azzal a bizonyos sírral azóta történt-e bármilyen, olyan, ami szóra érdemes? Én úgy tudom, hogy amióta utoljára beszéltünk, az ugyanúgy van, teljesen ellenkező információhoz nem jutott el, de most a utána nézek el. Ne, nem ne, ne, ez úgy elegendő. Azt mondta, hogy kilenckor el kell lenni, azt mondtam, hogy egy perccel előtte elengedem, de nyolc óra 58 perc van. Úgy, Köszönöm szépen. Én tartom a szavam. Köszönöm. pont, alajonos kukat, gmail.com szokásomhoz híven kikísérem kikísér kikísér a vendéget, úgyhogy ezzel a mai szeansznak vége.